Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudilla lahu Wa may yudlil fala hadiya lahu Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu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 وشرر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الله اعزكم الله بسنه <تصفيق> الحمد لله segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam pelajaran Bahasa Arab untuk pemula bersama kitab Durusul Lugatil Arabiyah dan InsyaAllah Taala pada malam ini kita akan menyelesaikan Ad-Darsul Thalithu wal ishrun. Pelajaran yang ke-23 yang merupakan pelajaran terakhir pada kitab Durusul Lugatil Arabiyah jilid yang pertama dan e, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu e, dialognya sudah kita baca dan insya Allah pada malam ini kita akan baca latihan-latihan <coughs> yang masih tersisa yang belum kita e, baca pada pertemuan yang lalu tapi sebelumnya kita sapa Ikhwan di studio ke halo kembali Ikhwan. Assalamualaikum. Mustaidu nishallah Ikhwan. <coughs> Siap. Baik. <Insya Allah. coughs> Ad-Darsus Thalithu Wal-Ishirun ini ada pada halaman 120 Ad-Darsus Thalithu Wal-Ishirun ya kawan Fi Safha Mi'ah 120 Untuk cetakan yang baru Cetakan yang lama pada halaman Mi'ah Wa-Kham-Satun Wa-Ishirun Mi'ah Wa-Kham-Satun Wa-Ishirun 125 Beda 5 halaman disini Disini dialognya terjadi antara al mudarris dengan Ahmad lalu dengan Abbas, lalu dengan Hamid. Uh, Muhammad. Naam. Ada Ahmad, ada Abbas, ada Muhammad, ada Hamid. Naam. Baiklah, <tih>, khon kita baca sama-sama. Kita mulai pembelajaran dengan baca sama-sama. Eh -sama. uh, istami'a tsumma karrir. Ma istami'u, tsumma karriru. Mana istami'u? Dengar. Tsumma karriru? Ya, betul. Naam. Hayya, khon. Man anta ya akhi? من أنت؟ أنا طالب جديد. أنا فارب جديد. مسمك؟ اسمك؟ اسمي أحمد. اسمي أحمد. من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا من باكستان. أنا من باكستان. عندي سبعة دفاتر. عندي سبعة دفاتر. لمن هي؟ لمن هي؟ هات يا أستاذ. هذي يا أستاذ هذا لي وهذا لمحمد هذا لي وهذا لمحمد وهذا لحامد وهذا لإبراهيم وهذا لحامد وهذا لإبراهيم وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة أ هذا كتابك يا محمد apa kitab kamu ya لا هذا كتاب kitab Hamzah. Tidak, ini kitab Hamzah. Di mana Ali ya ikhwano? Di mana Ali ya ikhwano? Dia pergi ke Riyadh. Dia pergi ke Riyadh. Di mana Yakub? Di mana Yakub? Dia pergi ke Makkah. Dia pergi Kharaja ilal mudiri Mata kharaja Mata kharaja Kharaja qabla khamsi daqaiqa Kharaja qabla khamsi daqaiqa Taib Taib ya khuan Ana aku maqam al-mudaris Ana jari al-mudaris Antum Antum man? Tulab Antum at-tulab Ahmad wa Abbas Muhammad wa Hamid Na Taib tum Ana al-mudaris Antum man? Tula. Antum at-tulab Hay ya khuan ما اسمك؟ اسمي أحمد من أين أنت؟ أنا من باكستان عندي سبعة دفاتر. لمن هي؟ هذه يا أستاذ هذا لي وهذا لمحمد وهذا لحامد وهذا لإبراهيم وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة أهذا كتابك يا محمد؟ لا هذا كتاب حمزة Aina Ali ya, ikhwano. Dada Yali. Wa Aina Yaqubu. Dada ya Makkah. Aina Ashaku. Xarja ke Madi. Mata Xarja? Xarja Qabla Qansil Qayqa. Terima kasih, Alhamdulillah. Barakah Allah, Barak Allah fitkom, ya. Kawan asan tum. Namp. Terima kasih. <coughs> Tawakaf na indah dar. Sebabalik. Namp. Kita sudah Dala. bahas ini pada pertama sudah kita bahas, sudah kita jelaskan maknanya <coughs> dan insya Allah faim tum. Paham nay. Dah harap juga, ikhwan dan akhwat di rumah juga masih ingat dengan penjelasan yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu dan sekarang kita masuk ke tamrin Sudah kita baca beberapa tamrin, alah sekedarik. Boleh. Nampak nambah atau tamrin? Tamrin awal wahsani, alah sekedarik ya ikhwan. Boleh. Tidak la baslakin, tidak la bas nuraji maraton akhroh. Kita ulang sekali lagi. Maniak raa tamrin al awal ya ikhwan. Maniak raa tamrin al awal. Sama baca, latihan pertama Hai, hai, Ridwan, Fadal, Ridwan Ridwan, Rizwan Anta, ya, khayi Muhammadun, ta'amal, ancilat, al-aatia Nama, mana ta'amal? Pratikala Nah, ancilat, al-aatia, berikut Nah, Fadal Muhammadun, min Muhammadin, ila Muhammadin, limuhammadin, kitab Muhammadin Nah, istamir Zainabu min zainabah ila zainabah di zainabah kitabu zainabah Taib. Dari sini ya kawan sudah kita jelaskan pada uh, al-muhabbarah al-madiyah Pada pertemuan lalu sudah kita bahas uh, Ketika isim satu isim uh, didahuri oleh harf ul-jar Maka apa yang terjadi ya Majrur. Majurur ha, Apa tanda majrur? Apa tanda al-jar yang biasanya kita temukan dalam kasra. isim? Isim muhrat kasra. Biasanya kasrah Antum lihat di sini Min Muhammadin Ila Muhammadin Semuanya tidak Tidak Apa namanya Semuanya majurur dengan kasrah li Limuhammadin Kitabu Muhammadin Mengapa di sini Muhammadin majurur ya kawan Di kalimat kitabu Muhammadin Karena dia idohan Nah pos Posisinya sebagai Mudohun ilaih Nah Tapi ketika kita baca Dan kita lihat Zainabu hmm, Di sini ada sedikit uh, Perbedaan dengan kalimat Muhammadun Antum lihat ya kawan Min Zainabah ila zainaba li zainaba kitabu zainaba apa yang unik di sini ikhwan? al mamnu' min ah di sini kita lihat tanda jarnya, tanda jarnya adalah tandanya fathah fathah apa sebabnya tanda jarnya fathah? ammun mamnu' min sarf karena, karena dia termasuk daripada isim yang mamnu' min sarf Ma mana mamnu' min yani yani yang minu. tidak boleh berikan Tanmi. jadi mamnu' min sarf punya ke, khususan dua hukum yang pertama tidak, tidak boleh tidak, tidak boleh diberikan tanwin yang kedua tanda ketika kasrah tanda jarnya adalah, adalah fathah, fathah bukan kasrah, kasrah. naham jadi min zainaba jadi kalau kata i'rab ya misalnya ya khuad, min zainaba min al-hujar zainaba majrurun wa alamati jarrihi al-fathah naham karenau mamnun min nasaf naham baik baiklah ana nifta al mubasharatan Taip, kita buka langsung kesempatan <coughs> untuk para pendengar roja anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543 Pelajarannya yang ke-23 dan tamrin yang kedua Ta Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Dengan siapa di mana bapak? Abu Fahmi di Cikarang Masya Allah Apa alauk ya Abu Fahmi? Alhamdulillah Masya Allah Fadal ya Abu Fahmi, anda baca latihan kedua <coughs> Iqra waktu Nah Wahid, hada kitabu li Muhammadin, wadala li Zainabah. Sekali lagi ah eh, Abu Fahmi, hada kitabu li Muhammadin. Ada yang terlewat? Koreksi lagi lagi ada yang terlewat. Hada al kitabu li Muhammadin, wadala li Zainabah. Nah, apa yang terlewat tadi ah eh, Abu Fahmi? الكتاب نعم الفلام دي كتاب نعم حسنت نعم لماذا لزينب يا أخي ليس لزينبي ممنون من الصرف ممنون من من الصرف نعم اثنان اثنان ذهب حامد <تصفيق> إلى أحمد اثنان أين يا أنتم صلاحي اثنان اثنان نعم ذهب ذهب خالد إلى أحمد صحيح ذهب خالد إلى أحمد طيب نعم استمر ثلاثة ثلاثة ذهب ذهب أبي إلى مكة وذهب عمي إلى جددة جميل نعم أربعة أربعة أفت أفت أفت مروان أفت مروان مروان ولا مروان أخت مروانة نعم. مريض بعدين. لماذا مروانة يا أبو فهمي؟ هذا ممنوع إلى الصرف. ممنوع من؟ ممنوع؟, ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف ليس إلى الصرف. ممنوع من. ممنوع من الصرف. تعيد مروانة نعم مروانة. استمر خمسة. خمسة. أين الزوج؟ أين الزوج هادي نعم wa fi landana wa fi landana landana ahsant apa paham ya tolong diterjemahkan dari nomor satu ini kitab milik Muhammad naam. dan itu dan itu uh, milik Zainab na'am Ahsan Khalid uh, pergi ke Ahmad na'am jamil salasa salasa uh, telah pergi uh, Bapakku ke Mekah dan telah pergi uh, pamanku ke Jeddah. Jamil. Nah, arba'ah. Arba'ah. Uh, saudara uh, saudara perempuanku Mariam, uh, saudara perempuanku maru uh, sedo, saudara saudara perempuannya perempuannya Marwan. Saudara perempuannya Marwan. Nah, uh, sakit. Sakit. Eh, sant. Hamza. Uh, uh, Hamza. Kemana eh ke mana kemana istrinya ke mana suami nya khadijah, nah, khadijah. Nah. Dia di london di london, Dia di london. ah santa ah, santa ya bapak fahmi jazakallahu khair barakallahu fik assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik <tip> jazakallahu khair wahai bapak fahmi dan kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang lain di belakang fahmi Anda bisa menghubungi di landline phone 021 8236543 baik kita angkat telefon yang kedua Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik. Dengan siapa umum di mana? Dengan umum Anissa di Bekasi Fadli umum Anissa Nomor 6 Terima kasih. Rakam Sipta ya saya? Nah Sipta Apa yang nomor 6? Nah Sayyaratu Hamidun Jadidatun Wasayyaratu Ibrahim Qodimatun Naam. Sekali lagi umum Anissa ada yang Itta. kurang tepat. 6. Nah. Sayyaratu Hamidun. Di mana Hamidun? Apa ya, Sir? Posisinya Hamidun sebagai mudhof ilaih di sini. Oh iya. Maka dia dia majrur. Majrur. Nah, jadi bunyinya sayyaratu Hamidin. Hamidin. Nah. Sayyaratu Hamidin. <coughs> Hamidin jadi datun. Jadi datun sahih. Wa sayyaratu Ibrahima Qodimatun. Sahih. Di mana ada Ibrahima, Ummu An-Nisa? Ibrahima... Di mana ada? Mengapa? Karena namanya bukan nama Arab. Nah, kalau dia bukan nama Arab, maka dia masuk ke dalam kategori? Mamnu' minasar. Mamnu' minasar. Nah, sahabat? Sabah. Baitu Khalidin Kabirun. Wabaitu Usamata Sohirun Naam, jemil naam. Beritimakan dulu, Ummu Anissa dari nomor 6 Mobil Hamid baru dan mobil Ibrahim lama ah, Sant, naam Sabah Sabah, rumah Khalid besar dan rumah Usama kecil Baiklah, sant, naam Istamir, istamiri Samania Samania Sahih, Samania, naam Aina zahaba abuka ya Laila? zahaba ila Baghdad. Baghdadah. Naam. Tarjimi? Kemana pergi ayahnya ayahmu wahai Laila? Naam. Ayahnya Laila pergi ke Baghdad. Sahih. Naam. 9. Fi Istanbul. Eh, uh, uzkurili raqam min fadliki? 9. Naam. Fi Istanbul. Naam. Masjidu kasi rotun Masjidu kasi rotun, naam Di Istanbul, masjidnya banyak Masjidnya banyak, sahih Aina Istanbul, ya, Ummu Anissa? Istanbul itu di... Aina? Di <laughs> fi, fi Saudi atau di Suria? Di Suria mungkin, ya Nah, di na, Istanbul Di <laughs> <Fi Turkiya, Istanbul. laughs> oh, Turki, ya, Istanbul Oh, Turki Asimah yeah. itu Turki, ya, Istanbul Ibu katanya Turki, naam <laughs> yeah. Asyarah Asyarah O ini khamsata mafatihah sekali lagi umu ini nah, khamsata mengapa dia khamsata? Khamsatu. Eh, Naam khamsatu mafatihah mafatihah posisinya mafatihah di sini sebagai sebagai khamsatu mafatihah mafatihah di sini sebagai apa? Kata kerja sebagai mudafun ilai oh, <laughs> sebagai mudafun ilai bukan <laughs> kata kerja umu Naam. mudafun ilai kalau mudaf ilaih bagaimana dia? Majurur atau mansub atau marfu? Ma fatiha, majurnya majrur. Ya. Nah, tapi majurnya di sini fathah. Dengan fathah. Mengapa dia majur dengan fathah? Karena sama uh, wazannya mafailo ya. Mafail, maka dia masuk ke dalam kategori kerja. Mamnu' no, min Mamnu' min as-sarf. Mamnu' nah. <laughs> Terjemahkan ummu terakhir ini. Nah. Ini kepunya uh, saya memiliki lima 5 kunci, kunci. ahsanti Syukuran, jazakillah khair Jazakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya hmm. berjaya kelahir kepada Muan Nisa di Bekasi Masih ada tersisa bagi para pendengar roji yang ingin uh, berinteraktif secara langsung Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543 Saya pergi tangkat kembali, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa, di mana? Dengan Umm Umar, di... Baik, silahkan naam. Fadla Ummu Umar, ee, ikra'i rakam Ahad al-Ashar Ahad al-Ashar Al-Qa'batu Fi Makkata Naam Lihatlah Fi Makkata, wa leysa Fi Makkati Lianna memnun minasar Lianna ha memnun minasar Terjimi Ka'bah itu ada di Makkah Sahih, naam a Isna Ashar Naam Fiqhah Fiqhah Asyariyah i salah satu masa jidin salah satu salah satu masa jidin dimana masa jidin mas oh liat uh, masa jidah sahih sahahahait marthulakras kembali lagi fiqhah uh, salah satu masa salah satu masa Nah, di mana masjidnya? Beri saya masjidnya. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di Di mana? Ya? Eh, di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di Talas satu ashar. Talas satu ashar. Hadat Tobi bu ismuhu eh hadat Tobi bu ismuhu Williamu. Enam. Wahua min landuna eh land landana. Maafimushila landana walanda maafimushila. Enam. Wadalikasmuhu Luisa. Wadalikasmuhu? Oh wadalikasmuhu Luisa. Lima ada Luisa. Uh, mamnu minasar. Mamnu minasar, betul. Mamnu minasar. Ikan oh, uh, tak... ini uh, apa namanya? Ismu, uh, Ajem. Ismul ajam. Ismul ajam, betul. Hmm. Dan, dan mamnu minasar. Cuma hmm. kenapa dia Luisa, bukan Luisu? Uh, Luisa Majurur. Maksudnya apa dia Majurur di situ? Kenapa dia Majurur? Ada harf luar sebelumnya? Ada wa. Ada wa. Uh, wanya jauh sekali wanya eh, wanya Wa-nya tidak berpengaruh. Lu, nah. eh, apa sih? Luwisu kali. Sahih. Luwisu. Nah, <laughs> nah Tidak luwisa. Umu amat. Nah. <laughs> sekali lagi. Wada li kasmu. Luwisa. Lu. Luwisu. Luwisu. Wada li kasmu. Luwisu. Nah. Luwisu. Luwisu. Hmm. Wahua min bar. Baris. Barisa. Sahih. Nah. Tarijimi. Uh, Hadat tobi ibu. Hadat tabibu. ibu. Uh, ini... Dokter dok, uh, ini dokter namanya William. Uh, dia dari dan dia dari uh, London. Uh, dan, dan itu uh, namanya Louis. Uh, dia dari Paris. Sahih. Nah, Arab Tashar. Saya roti Lau Nuhah. Ah, Doru. Nah. Uh, mobil saya uh, warnanya biru hijau. Sahih. Naam. Al-akhir 15. Al-akhir uh, 15. Indikolam. Indikolamun ahmaru. Naam. Terjemih? Uh, saya mempunyai pulpen warnanya merah. Naam, ahsanti. Syukran. Jazakallahu khair. Wa rahimakumullah. Wa warahmatullahi hmm. wabarakatuh. Taib. Untuk kesempatan, uh, satu lagi kita berikan kesempatan untuk pendengar saja ya. Di lain telepon 021 823 -6543. Kami berikan kesempatan kembali Di 021 823 -6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat anda juga bisa layankan di 70736543. 73 6543 Taib. Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa di mana? Umum saya di Kodok Baik طيب فضل فضل يا أم أمير تفضلي فقم أه ستة, ستة, أه ستة عشر, عشر نعم ستة عشر البيت أبيض في ماذا ما هذا يا يصبح دعني يبدو أن كتابك هذا طبط القديمة أه قديمة أنا عندي كتاب ليس البيت الأبيض أين البيت الأبيض في واش أه Wow, alif shin. Tujuh belas. Ah, albeitul abjadu, na. Ah, ah. Enam. Enam. Albeitul abjadu di. Tak ada. Di Washingtona. Di Washingtona. Washingtona. Washingtona. Na. Tujuh belas lagi. Albeitul abjadu di Washingtona. Nah, mana albeitul abjad? Fi di. Fi Washington. Nama. Istimiat. Sembah ta'asher. Sembah Ahmadu ila Muhammadin. Nama. Terjemih. Ahmad pergi. Eh, Ahmad pergi ke Muhammad. Nama. Sahih. Sembahnya ta'asher. Nama. Sembah Muhammadu ila Ahmadin. Ila Ahmadah. Masa lain. Zabah? Zabah Muhammadun ila Ahmadah. Sahih. Ah Muhammad tadi ke Ahmad. Ah santai. Naam. Ti santa ha, Anta min Makkah ta? Naam. La, ana min ana min taifa Ana minat? Minat Ta'ifa. La, minat Ta'ifi. Ta'ifa. Oh, yeah, no. Naam. La, ana minat Ta'ifi. Naam. Atakan kau dari Makkah? Tidak, saya dari Ta'if. Naam. <coughs> Masih? Naam. Ustu Fatimah, Ustu Fatimah ta Saudara Fatimah pelajar. pelajar. Saudara perempuannya Fatimah seorang pelajar. Pelajar. Tayyibah, santi, syukran. Jazakallahu khair. Wa rahimakullah. Assalamualaikum. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, bila nak khod raqa? Ta'sarbaqa'ikna. Iya benar saja demikian tadi kita ikuti tamrin yang kedua dan selanjutnya akan kita lanjutkan dengan tamrin yang ketiga namun kita akan rehat sejenak jangan ke mana kita akan kembali setelah kita simak beberapa fatwa ulama berikut ini. al-qur'an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 Tawamukhtar. Pertanyaan: Apakah boleh mendirikan masjid di atas kuburan wali-wali Allah yang soleh? Apakah diperbolehkan solat di masjid-masjid tersebut, sementara masih ada masjid-masjid lain yang tidak ada kuburan di kota tersebut? Tidak boleh membangun masjid di atas kuburan para wali. Tidak boleh pula solat di dalam masjid-masjid tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanallahu alyahudaw wan nasara ittakhadhu qubur anbiayhim masajid Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka mengambil kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid muttafaqun alai dan berdasarkan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhu qubur anbiayhim wa salihihim masajid ala fala tattakhidul qubur masajid Fa'inni anha gum antarik. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu, mereka mengambil kuburan Nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kamu mengambil kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya Aku melarangmu dari hal itu. Dikeluarkan oleh Muslim dalam Sahihnya, dan dikeluarkan oleh Muslim juga dari Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu naha an yudass al qabru. Kuanyuk ada alaih, kuanyuk yubna alaih. Bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kuburan diplester, diduduki dan dibangun padanya bangunan. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala Nabiina Muhammadin waalihi wa sahabih wa sallam. A'udu bil Allah min al shaytan rojiim. فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت تربصوا فإن Radio dakwah Alusina wal jemaah Lidzakirina -dha wal dhakirat Bismillahirrahmanirrahim Kembali bersama-sama di frekuensi 756 AM Dalam pembelajaran bahasa Arab kita malam ini Dan selanjutnya kita akan mulai kembali Pembelajaran bahasa Arab kita pada malam ini Dan kepada ustaz kita persilahkan Bismillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuhi Wabarakatuhi Terima kasih Eh, uh, entahina at-tamrin as at sudah kita selesaikan latihan kedua, wal an sanadkhul at-tamrin ats-tsalits. Eh, uh, ilman uh, bahwa هذه الليله yu'tabar lailatin uh, ma'a al-mujadalah al al-awwal. Uh, perlu diketahui di sini sebelum kita lanjutkan uh, pembacaan latihan Bahawa malam ini ada malam terakhir kita membaca kitab jilid satu Durusul Lughah arabiyah dan latihan-latihannya kelantan melihat tinggal sedikit, tinggal sedikit. Dan bisa jadi sebelum nanti jam setengah sepuluh, biasa jadi kita sudah menyelesaikan latihan-latihan. Kalau kita sudah menyelesaikan latihan-latihan dan belum selesai jam kita masih ada sisa waktu, maka anak buka pertanyaan-pertanyaan eh, eh, berkaitan dengan pelajaran yang sudah kita pelajari baik Ikhwan di studio maupun Ikhwan dan Akhwat di rumah. Dibuka kesempatan untuk bertanya seluas-seluasnya tentang pelajaran-pelajaran sudah lewat. Uh, apakah di adarsal awal atau adarsal khamis Mana saja yang kiranya antum Belum jelas maka bisa ditanyakan Jika seandainya masih ada waktu uh, Setelah kita membaca latihan-latian Di uh, pelajaran terakhir ini Nah, Faham itu miah kawan? Faham yeah, yeah, yeah. uh, Kita masuk ke Al-Tamrin Al-Thadith Ikra'il kalimatil atiyata Waqtubha Ma'adabuti awakhiriha Ikra'il kalimat Bacalah kata-kata, zahlah. Syukur. Al kalimat, al atia. Mana al kalimat ya, Khan? Kata-kata. al atia. Berikut. Berikut. Dan tulislah. Ma'adudu ti awakiriha. Dengan syakal. Dengan menulis apa namanya harokat pada akhir-akhirnya. Akhir nah, sebenarnya Khan di sini untuk lebih uh, menjadikan pembelajaran ini lebih lebih apa namanya? lebih berpengaruh antum sebaiknya tulis. Baik Ustaz. sudah sudah kita baca di jilid yang pertama ini ya khwan, ana minta antum tulis al-wajib ha? ha? Al al-wajib manzili. Nah, Man, pertama-tama ikhwan pertama, ya, studiu dari ad-dars al-awal. Naam. tidak tidak minta mikro depan antum sudah sudah selesai semua, ya? tidak? Tidak, sedikit demi sedikit. Pekan depan besarnya antum baru ad-dars al-awal Pekan kedua baru ad-dars tidak masalah. Yang penting antum tulis. Semuanya Insyaallah. Semuanya insya Nah, faham tau? Faham, na in nah. insyaAllah Baik, Dan ini sudah kita lakukan juga di Ikhwan-Ikhwan di Takhassus hari Sabtu dan Ahad di Masjid Talabarkah Dan subhanallah, Ikhwan Kita menemukan banyak para uh, Ikhwan yang bersungguh-sungguh dalam belajar bahasa Arab ini Bahkan mereka telah membuat kamus jilid satu Kamus itu uh, susunan atau daftar seluruh kata yang tersebutkan di jilid pertama ini dan mereka menemukan sekitar 400 sampai 500 kosakata di cerita pertama ini. Nah, jadi mereka tulis latihannya juga mereka buat semacam kamus kecil seluruh kata-kata yang tersebutan dalam buku ini. Dan masya Allah ekon ini insya Allah bermanfaat untuk uh, kita semua, uh, khususnya untuk pelajaran bahasa Arab. Nah, terus kita masuk ke tandingan salis. Antah paham di sini apa yang diminta ya, Kwan? Nah, ya. di sini anak minta satu dua orang ekon ya, di studio. Baru setelah itu kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwan di rumah untuk dapat uh, ikut bersama kami membaca latihan ketiga ini Nah Man, yabda, man yabda bil -kara ah. ya kera, man ya bda Man ya bda bilik kera Antara ya Aminatu Nah, irfasota kaya khid Aminatu Nah Min Aminata Sahih Li ahmada Nah Ahmadu Setelah أثمان أثمان نعم من باكستان نعم باكستان طيب أحسنت يكفي نعم استمر سهر ربي لخديجة نعم لندن نعم إلى بغداد إسطنبول إستم نعم مكة نعم في مكة جدت صحيح. استمر. مساجد في مدارس. طيب يكفي يا أخي. نعم. الأخير. مدرسة. أنت, أنت يا أخي كريم. أكبر. يعقوب لإسحاق. نعم. معاوية من معاوية لعائشة. نعم. عائشة محمد خالد من عباس. نعم. نعمان. Hamidun. Mantas. Ahsantu, Mekhon. Ya Barakallahu fikum. Baik, eh uh, nفتح al-majall al-mustamim. Yaqra al-tamrin um, al-thalith min al-dars. Uh, kita berikan kesempatan untuk pendengar Roja di rumah dan di mana saja Anda berada. Pelajaran kita yang terakhir dari kitab Darussalam Arabiyah pada pelajaran ke-23. Silahkan baik ikhwan maupun akhwat di 021 823 6543. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana ummu? Sekarang Nah, fahamlah Ummu Ismail dibaca At-Tamrin as latam At At-Tamrin as latam nah. latam latam latam latam latam latam latam latam latam latam latam latam latam latam latam latam Min Bakistana latam latam latam latam latam latam Min Bakistana Nah Bakistano Ba'nya kurang panjang Bakistano Nah, istamir Likhadi Jata Likhadi Jata, naam Tak, umum hmm? uh, Kalimat aminatu, lalu khadijatu Mengapa dia menuh minas sarf? Kerana dia al-alam eh, Al-alam Al-alam, itu muanah Naam, nama muannats nama, nama, nama orang perempuan, perempuan. Eh, kalau nama perempuan yang diakhiri dengan dengan ta marbutoh iya mamna minasharf adapun yang tidak diakhiri dengan ta marbutoh apakah dia mamna minasharf juga iya iya contohnya uh... contoh al-alam al-muannats ya? tidak diberikan tidak diakhiri dengan ta marbutoh banyak ummi di antaranya maryamu oh iya, Mar hmm, zainabu Ya. Nampaknya. Nampak banyak. Terima kasih kerana mu. Terima ya. kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Alaihimussalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita berikan satu kesempatan kembali bagi para pendengar Roja di rumah. Anda ya. boleh menghubungi kembali di lain telefon kosong dua satu lapan satu telefon kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya di mana? Di Singkara. Silakan. Nah, sekarang jelas di sana suaranya Ummu. Ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik, dilanjutkan senakan. At-tamrin ats-salis, ketiga. Ini berikut Ustazah. Berikut. Apa uh, punya bukunya? Ini. Baik. Tahu batasnya tadi? Eh uh, Istanbul. Istanbul. Nah, iya. Dari London ah. Dari London. Londono. Naam. Londono. Di Labdadah itu ain atau ghain baw n ghain sekarang lagi, ila ila baw dada n'am yastanbulu sahih makkah tu n'am fi makkah fi sahih yeddatu yeddatu sahih n'am istamir masajidu fi mudarisa sekarang lagi umo fi fi mudarisu bukan Sekali lagi eh, fi madarisa fi madarisa la madarisa eh, eh, madari nah madarisa jamak daripada uh, madarisu jamak daripada madari. Madrosatun Madrosatun sahih mengapa dia mamna minashraf umu madarisa fi madarisa <coughs> hmm. hmm. ingat pelajaran lalu bahwa Madarisu itu jamak, jamak dengan wazan mafailu. Iya. Yeah. Nah, jamak dengan wazan, wazan mafailu atau mafailu itu memenuh min as so, nah. nah, seperti masajidu sahih, masajidu, maka tibu madarisu semua yeah. wazannya sama, mafailu. Wazannya sama. Nah, terima kasih karanamu. Yeah. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi, Wa Wa warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. صحيح، ممكن كتاب الله سبحانه بقى إخوان كده سا. نعم، فضل إخوان. عشان هتلاقي تناس نعم. إيش هذا؟ أي التمريرات؟ الله. ها التمرير الثالث. الثالث. وصلنا في يعقوب. الت أنا هذا هو صحيح نعم. وجدت كلمات في مدارس؟ لا أنت أنت أمامك أمامك في, آه في الفوق في فوق في الأعلى. يعقوب صحيح. لإسحاقه نعم. معاوية من معاوية نعم. لعائشة عائشة صحيح محمد خالد من عباس نعمان حامد صحيح شكرا اخي ممتاز جزاك الله خير بارك الله فيكم احسنت طيب صدق طيب, صدق طيب نعم نستمر في ترجمه التمرين الرابع latihan ke rabi berapa itu afan keempat. Keempat enam. Entu, Antumlah mazrul tu mana? Masih mana? Masih ma si. di sini semua? Baik. Tuan, saya suatu zat min berkenaan uh, dengan perintah-perintah yang tersebut dalam uh, latihan ini minta tolong untuk dibaca secara lengkap satu harakat akhirnya. Dibaca secara yang terakhir. Ya. Yang kalimat perintah alat tamrin. Tamrin yang tersebut tadi. Yang mana? Dibaca secara lengkap harokatnya Ustaz. Yang mana yang tamrin 40? Uktub Oh ini sekarang Rabit, namp. Kena yang sebelumnya juga tadi Tep, ya. tep. Asalis As dan Rabi Tep. salis ikra al-kalimati al-atiyata. Mengapa al-kalimati? Talo al-atiyata ya, kawan? Hah? Al-kalimati dia ada. Jama muannas salim. Saman muannas salim. Mansubun bil. Bil kasra. Al-atiyata. Ya, sifat sifat dari kalimat. daripada al-kalimat. Al al Mengapa dia sifatnya fathah ya, kawan? A -a. Karena sifat dari mausuf yang mansub, mansub. nah mausufnya mansub maka sifatnya pun harus mansub nah mansubnya al-atiyata dengan dengan fathah fathah waqtubha alaurang sekali lagi ikra'il kalimatil atiyata waqtubha ma' babti aakhirihha ma' babti ikra'il kalimatil atiyata terjemahkan ya akhwan Bacalah kosakata berikut ini. Naam. Lah. tulislah bersama harakat terakhirnya. Bersama harakat terakhirnya. Ahsant. Naam. Ini yang diminta tadi? Yes. Nah, lalu at-ta'mir ar-rabe. Ya. Oktubil a'dad. Alhamdulillah. Ini al adad. Ya hadikumullah subarak. At-ta'mir ar-rabe, latihan keempat. Oktubil a'dadah, oktubil. A'dadah asalnya oktub. Nah. Maka pak kita harakatkan ya, akhwan? Karena dia harakat nah, ada, ya, sesudahnya ada falam. Ini. Nah, dia ada dua huruf dua huruf yang mati bertemu Yang pertama Ba Yang kedua Alif, Alif. Alif. Maka salah satunya harus dihidupkan Yang kita ingin dihidupkan adalah Ba Uktubil A'dada Bagaimana Ma Uktubil A'dada? Bilangan, tulislah bilangan Tulislah bilangan-bilangan Min Dari 3 sampai 10 Min tarata ila asyarah dari 3 sampai 10 hmm. Wajal Dan Jadikan Berat. Berat. Berat. Semua Kulan Semua, Semua. Min al kalimatil atiyati dari kata-kata berikut ma'dud dan laha. Mana ma'dud dan laha? Eh uh, sebagai ma'dud. Benda yeah. yang, yang dihilangkan. Nah. Atau paham ada maksud sini ikhwan? Faham pahamlah sudah. Jadi ada kata-kata di sini yang kata-kata ini dijadikan sebagai ma'dud. Bilangan. Bilangannya dari 3 sampai 10. 10. 10 sampai 10. Sama saja. Nah. Okay. Uh, berurutan sah, ha? berurutan. Berurutan sah. Salah tamin Ella Ashar. Nah, oh. antara tabdha ya Ridwan, antara tabdha. Ken mulai. Berikan contoh kepada para ikhwan studio maupun ikhwan akad di. Salah satu masa jida. Sah. Salah satu. Empat tu masa jida. Enam. Khamsa tu masa jida. Sita sama sama niatu masa jida, tisatu masa jida, asharatu masa jida. Nah, atau asharatu masa oh. Mengapa oh. <coughs> ada adat semua mu anas ya? Sarasa hantu tadi bilang sarasa tun. Kenapa bukan sarasa tun? Karena dia bilangan uh, makadutnya apa Muzak. adatnya dia mudzakar sed ma adud. makadut atau adatnya mudzakar makadutnya makadutnya almakadutnya yang mana ini masuk dalam makadut itu makadut masjid, itu masjidun nah, masjidun nak terus ini masjidun mufrad ketika di dengan angka tiga sampai sepuluh dia berubah menjadi muanas jamak jamak masjidun menjadi Masajidu lalu karena Masajidu jidu itu memakai nasar maka dia tanda jarnya adalah mansub sed tanda jarnya adalah Fathah. Fathah. fathah. Nah, bukan langsung dia majuluh. Majuluh bil fathah. Nah, santai. Tapi alhamdulillah sudah diberikan contoh di sini. Nah, tapi laluan apa lah majuluh sistemnya? Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar, wujud di mana sahaja si berada, untuk menjawab pertanyaan dari tamrin yang terakhir pada bab yang terakhir ini. Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Tapi kembali lagi kembali di line telepon 021 823 6543 dengan Tentunya kosakata yang berbeda dari apa yang diberikan contoh atau misal dari akhir kita. Tafadol di 021-823-6543. Tapi saat kita berikan kesempatan mungkin. Ikhwan di studio. Fundukun. Man yakrak fundukun. Antayakir. Fadalakir. Masya Allah. Mana fundukun awalnya? Khattel. Khattel. Nah. Salah satu fanadikah. Nah. Nah. Arba'atu fanadika Naam Khemsetu fanadika Sittatu fanadika Sab'atu fanadika Semaniyatu fanadika Tis'atu fanadika Ashratu fanadika Ashratu sure fanadika Ya, akhi Bukankah fanadik itu mu'annas? Naam Dimana adatnya mu'annas juga? Padahal kita tahu kaidahnya 3 sampai 10 Ala adat kebalikan daripada al-madhud. Tolong jelaskan. Nangdur fi jinsi mufrodihi. Ah santai. Di sini kita lihat mufrotnya bukan jamanya. Nah mufrotnya di sini, muazakar atau muannaf? Muazakar. Muazakar. Fundukan. Mufrotnya daripada fanariku fundukan. Muazakar. Walaupun jamanya dia muannaf, tapi tetap yang kita lihat hanya mufrotnya tidak jamai. Ah santai. Baik, nah, take, start, sebelum kita angkat. Ini, ini, ada ini, pertanyaan tuj�. dari Umu Azam di Bekasi. Nah. Ustaz, afwan ana masih belum faham tentang wazan mafangi lu. Mafa mungkin yang ini maksudnya? Yeah. Mafailu. Mafailu. maksudnya bagaimana, Ustaz? Nah, kalimat wazan mungkinnya mungkin ini. Nah. Ikwan, jadi uh, kalau kata kerja itu, Ikwan, atau uh, kata benda dalam bahasa Arab dia itu punya rumus, dia itu punya rumus. Rumus ini dinamakan sering dinamakan seperti wazan. Rumus ini kadang disebut di, di, di dengan wazan. Ketika Anah bilang masajidu wazannya mafailu, antum lihat ya, Alfan. Masajidu berapa huruf di sini? Masajidu. Ada mim, ada sin, lalu ada alif, alif jim, ya. dal, lima. Lalu antum lihat kata kedua, kata Alfan, uh, huruf kedua apa ininya? Apa setelah huruf kedua? Setelah huruf kedua ada? Alif, alif. Setelah huruf kedua ada? Alif. alif Lalu setelah alif ini ada berapa, ada berapa kata? Ada dua, dua kata Dua kata. Yang pertama jim Yang kedua? dal. Ana bilang wazannya, rumusnya mafa'ilu Dia sebanding, masa jidu sebanding sama dengan kata? Mafa'ilu ma Berapa kata mafa'ilu? Lima Mim, fa, alif, ain, lam Lima Sama seperti masa jidu, lima Lalu kesamaan lainnya? Setelah huruf kedua alif. Setelah huruf kedua alif. Mafailun. Seharusnya kita jelaskan melalui papan tulis. Ini akan agak, -agak sulit. <laughs> dijelaskan dengan kata-kata seperti ini. Masajidu, wazannya mafailu. Dia uh, masajidu sepadan dengan mafailu. Mafailu dan masajidu sepadan karena sama-sama pertama lima huruf. Kedua kalau antum lihat harokatnya masajidu, mafailu. Harokatnya sama tidak? Harokatnya... Sama. Lalu yang ketiga kesamaan ketiga. Setelah huruf kedua ada alif. Setelah huruf kedua ada alif. alif. Masa nah, huruf kedua mafa. Antum lihat. Yang ke berapa? Keempat. Kesamaan yang keempat. Setelah alif ada berapa huruf? Setelah alif ya, Kwan? Dua, dua huruf. Dua huruf. Masa jidu berapa huruf? Dua huruf. Dua. Yang, yang pertama adalah huruf gim. Gim. Yang kedua del. Mafa mana huruf setelah alif? Ain. Ain dan lam. Lam. Ada dua. Nah, jadi ketika anda bilang wazannya, Maksudnya sepadanannya Rumusnya Nah, wallahu a'lam. Baik, demikian umum wazam di Bekasi Mudah-mudahan dia bisa difahami Dan bagi para pendengar ujian lain Anda bisa menghubungi kembali Di lain telepon 021-823-6543 Untuk mengikuti interaktif kita Set kita angkat Assalamualaikum Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Akhursin Akhursin, tadi, di mana? Di Celincin 82 Celincin 82 Nah, fadala asaba uh, tadi? Muhsin Kursi. Ah, kursi. Naam? Mendilo. Mendilo sahih, mendilun. Salah satu manadilo. Salah satu? Ar Sekali lagi. Mana dilo. Mana? Mana dilo. Mana dila. Mana dila. Naam. 4 satu manadila. Naam. 5 satu manadila. Sahih. 6 satu manadila. Sabatu manadila, samaniatu manadila. Nam, tisatu manadila. Sahih, Asyaratu manadila. Sahih. Nam. Jadi kalau ni aku rujukin. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Wa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahmatullahi wa wabarakatuh. Kita wa berikan wa kesempatan kembali bagi para peningat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahmatullahi wa wabarakatuh. Dengan siapa kamu di mana? Di Keranggan. Nah, nah, fakta lah muhsan. Nesta ya. tahun. Salah satu mafatihah. Namp. Empat mafatihah. Setelah alif ada berapa huruf umu, misan? Uh, mafatihah atau mafatihah. Mafatihah. Namp. Setelah alif ada ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada huruf. tiga huruf. Ada tiga huruf. Namp. Sekali lagi umu. Empat tu mafatihah. Namp. satu mafatihah. ثلاثه مفاتيح نعم ستاه مفاتيح ثمانيه مفاتيح تسعه تسعه مفاتيح نعم عشره مفاتيح طيب احسنت شكرا طيب شكرا جزاك الله خير لكم. وعليكم سلام. السلام ورحمة الله وبركاته نعم طيب. من يقرأ يا قناه نعم صديقنا ثلاثة ثلاثه نعم ثلاثة نعم؟ ثلاثه لماذا اصدقائي دي jam'u min sadiq. Sadiqun. Al-arisana hadharasna asdiqa' mamnu' min as-sarf. Asdiqa'u mamnu' <coughs> asdiqa min as-sarf. Limadha mamnu' min as-sarf? Ah? Yeah. Ha? Li'anna <coughs> akhiruhu alif ta'anith al-mamdudah. mamduda Na, tadzakartum? Masingga tentu? 6. Jadi asdiqa'u atau asdiqai at-tasdiqaah. Asdiqaah. Asdiqa' ah sahih. Thalathatu asdiqaah. Na. Arba'atu asdiqaah. Khamsatu asdiqaah. Sittatu asdiqaah. سبعة أصدقاء، ثمانية أصدقاء، تسعة أصدقاء، عشرة أصدقاء. طيب جزاك الله خير، بارك الله فيك. حسن تخير. نعم. طيب زميل، نستمر. من زميل؟ من من يقرأ؟ زملاء. نعم. ثلاثة زملاء. نعم. أربعة زملاء. خمسة زملاء. نعم. ستة زملاء. سبعة زملاء نعم سبعة ثمانية سبعة تو زملاء تمانية تو زملاء تسعة زملاء عشرة زملاء حسن نعم عشرة تو أو عشرة ممكن نعم حسن تخير تأيه باقي ثلاثة كروسيون ماني أقرأ كروسيون أنتا قدر يخ أنتا لم تقرأ بعد لا مسلا أنتا لم تقرأ مرة ولو مرة واحدة السكوت نعم manaista, ah, azamilu, azamilu, nak azamil atau kursiun? Kursiun, nama, kita ini menzamil, nak, kursiun, nama, salah satu kursiun, salah satu karosia, sahih, nama, Arba'atu tu karosia, nama, lima tu karosia, sab'atu karasiya karasiya ra'nya sab'atu karasiya thamaniatu karasiya tis'atu karasiya asharatu karasiya tayyib ahsanta nah, nah. ya akhi na'am nah kita dapat juga kita dapat ada satu pendengar di di telefon assalamualaikum waalaikumsalam iya dari Cigenteng ya Cigenteng ya iya ya, silakan nang umu siapa umu Tina tayyib silakan umu Tina ana dorosatun Salah satu Salah satu Salah sah Madar Salah satu atau salasu Salasu madar Salasu madar Madar Salasu madar Madar Madarissa Madarissa Nah, sekali lagi umu Salasu Salasu madarissa Mengapa bukan salah satu? Mengapa eh, salah satu sekarang di sini? Karena eh, um? Al-ma'dutnya Al-ma'dutnya uh, Hurufnya Eh uh, marudnya atau muannas? Muannas. Ma mu muannas, maka ya. ala adatnya harus mudzakkar. Nah, Sal salah satu madarisa. Sahih. Uh, arba nah. Eh khom arba'u madarisa. Naam. Khamsatu, uh, sit kham khamsa. Khamsu. Khamsu madarisa. Naam. Eh sitt sit tas eh sittu sittun. La, situ Sittu madarisa. Naam. 7 madarisah Naam <coughs> Delapan apa ya Naam samani Samani madarisah Naam samani madarisah madarisa. sahih Naam 9 9 Tis'u Tis'u -tis Tis Tis madarisah Naam Asyru uh. Nis Asyru Asroh Madaris. Asroh Madaris. Namp. Tapi, terima kasih kerana semua. Terima kasih. Terima Warahmatullahi wabarakatuh. Jasa kita yang baik. Mudah-mudahan dia boleh Satu lagi. Tapi, bagaimana dengan Roger? Sila kan kami berikan kesempatan di 1218236543 untuk tamplenya yang terakhir, tamplenya yang keempat pada pelajaran terakhir di pelajaran ke 23 jurit yang pertama ini. Assalamualaikum. Halo. Baik, dengan siapa mu di mana? Di Bekasi. Iya, silakan. Nah, tفضل, tفضل dibaca. Ah, dakik qat'an. Ini lah nanya saja, silakan. Setelah fi'il amr, Ikro Ikra' kenapa tadi? Salat uh, ikra' kalimat. Iqra'il. Kalimat mati. Selama ini saya dapatnya ikra'il kalimatah. Ikra'il kalimatah. Oh, setelah fi'il amr katanya itu Arus fathah. Naam, naam. Nah, sahih. ada saja pertanyaannya. Satu lagi. Satu lagi silakan. Kam samanu apa kam samana yang pelajarannya lalu Ustaz? Saya Kam samanu. Kam samanu. Naam. Terus yang ini eh kotanya eh Riyadh di bahasa Arabnya. Riyadh. Ar-Riyadh. Kenapa Mengapa tidak memenuhi saraf itu maksudnya? Baik. Tiga pertanyaan. Iya. Baik. Terima kasih. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. ada pertanyaan pertama uh, mengenai apa tadi? Ikra' kalimati. Naam. Dia tanya kenapa bukan ikra' kalimata. Kita katakan setelah kata kerja memang posisinya sebagai maf'ulun bih atau kita kenal dengan dalam bahasa kita artinya objek. Objek. Naam. Objek ini dalam bahasa Arab arti maf'ulun bih, dia harus mansub. Apa itu mansub ya, kawan? Tanda asal mansub itu fathah Nah, kalimat ikra'il kalimata Dia tidak mungkin al-kalimata Apa sebabnya? Tapi al-kalimati Karena kalimat al-kalimatu itu jamak mu'annas salim Dan kalau anda uh, pernah belajar dalam Nahweh ini Kalau jamak mu'annas salim dia mansub dengan kasrah Bukan mansub dengan fathah Jadi bukan ikra'il kalimata Ikra'il Kalimati Karena dia jamak mu'annas salim Kita katakan, iya memang setelah kata kerja, kata perintah e, Ikhra Dia harus mansub, harus fathah Asalnya begitu, tapi karena di sini Setelah kalimat ikhra itu al-kalimat Kata e, al-kalimat jamak mu'annas salim Maka karena dia jamak mu'annas salim, dia mansub Mansubnya dengan kas Roh, bukan dengan fathah Faham tu? Nah pertanyaan kedua Kamu kam sama kam sama anu kam sama nah, anu misalnya kam sama yeah. anu kitabi nah, sudah kita jelaskan pada kesempatan beberapa pertemuan lalu Bahawa biasanya setelah kalimat kam itu bagaimana khat mufrad <tut> mansub seperti misalnya kam kita kam kitaban kan kita kan kita fi hakibatika misalkan kam kitaban fi hakibatika kam riyalan fi jaibika misalkan kam dularan dan terlihat mufrad <tut> mansub tapi kadang ada, ada beberapa kata kita temukan ke atas setelah kam tidak tidak tidak masuk. Misalnya tadi kita baca kam sama nuha dal kitab. Sudah kita jelaskan taujih e, sebab daripada e, kasus ini, yaitu pertama e, di sini ada tamyiz kam yang terhapus, yang mahdud, yang mahdud takdirnya kam riyalan sama nuha dal kitab. Atau yang kedua kita katakan memang kaedahnya sebagian besar. Nah kita katakan sebagian. Besar eh, kata setelah kam itu mufrohat mansub, karena sebagai tamiznya, tamiz dari berkam. Tapi kadang-kadang tidak mufrohat mansub. Nah, sudah kita jelaskan. Nah. Yang kedua, yang ketiga, arya nah, bu. Nah, bukan arya bukan ini, bukan dia bukan nama men asar. Arya bu itu bukan nama men asar. Maka tidak boleh arya Nah, kecuali jika dia memang posisinya man mansub. Nah. Dan kalau anda melihat sini Beberapa kota yang diberikan Arif Lam Beberapa kota yang diberikan Arif Lam Maka dia tidak mamnu min minasaf. Apa contohnya kawan selain kalimat Ar-Riyadu Kota yang diberikan Arif Lam Yang diberikan Arif Lam <coughs> Apa selain Ar-Riyadu al Al-Madinah Al-Madinah al al diberikan Al-Qahira al Al-Qahira Dia ada Arif Lamnya Maka kalau ada Arif Lamnya Dia tidak mamnu min Min Assaf nah, Faham itu ya, kawan Faham InsyaAllah طيب سرت. الأخير من يقرأ دقيق cotton هذا من هنا من إخوة في الاستوديو أحد اللي في الاستوديو نريد خداما ميسكة الله الله يبارك في زوية سرت. متزوج <تصفيق> ها في زوية. از أنا صميمته متزوج <تصفيق> نعم. طبعا دقيق cotton. دقيق cotton. سالساتو دقيق. سالساتو دقيق. سالساتو. سالساتو دقيق cotton salasu bukan saratatu. Naam. Salasu dako iko. Naam, bukan apa salasu, bukan saratatu. Eh, nah, le ana m mm... bingung. La, le ana al-ma'dud muannas, mudzakkar. Mu Naam. Naam. Husqadda Ridhwan. Naam. dako iko. Naam. Nah. Arba'u. Naam. Arbau. Arba'u dako iko. Naam. Khamsu dako iko. Naam. Sittu dako iko. Naam sabbu daqaika 8 Samani Samani daqaika naam itu this ang daqaika asru daqaika baik asru daqaika naam intaina naam ada ada ini ada satu pertanyaan sikit ustaz apakah makna naqatan Naqaqan, okay, ana serahkan ke ikhwan di sini. Nah, unta betina, Ustaz. Naam. Naqatun unta betina. Betina. Dalam surat apa itu? Ah, dalam surat apa? <tuk> Naqatallahi wasaqiya surah apa itu, ya, Khan? Nase ah, ah, nah, itu di surah apa tadi? Asy-syams. Asy-syams, ahsant, ahsant. kebalikan daripada ibilun atau jamalun. Jamalun unta jantan kalau naqatun unta betina. betina. Nah, ada pertanyaan lagi? <tuk> Tayib. Tayyib ya, Alhamdulillah. Dengan begini kita sudah menyelesaikan tamrin Arab dari adas al-farid ini juga sebagai akhir daripada pelajaran kita di jilid yang pertama. Dan insya Allah, pekan depan, ya, ikhwan, ada ujian, insya Allah. Dan untuk khususnya ikhwan ya studio, ujian tertulis, anda sudah siapkan. Nanti muraja dari sekarang. Begitu pula ikhwan ya dan aku studio, ikhwan eh, di rumah. Insyaallah juga sudah kita siapkan soal-soal belisan -soal yang nanti Insyaallah pada pekan depan ya mungkin satu atau dua kali pertemuan kita akan mengadakan ikhtibar ikhtibar umum ujian umum dari adars al awwal dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang terakhir adars athalit wal isyurun jadi ikhwan menggunakan waktu antum untuk murajaah dan kita membuka peluang bagi ikhwan Ekhwan-Ekhwan yang ingin bertanya maka bertanya sebelum eh, minggu depan Insyaallah kita mengadakan Uh, ujian akhir atau ujian umum di jilid yang pertama ini. Kemudian untuk jilid kedua ya Khan, uh, kalau kita perhatikan jilid yang kedua daripada kitab Durusul Luqman Al ini, antum akan lihat keadaannya akan makin berat. Keadaannya akan makin berat karena sudah nanti anak akan menyentuh beberapa hal berkaitan dengan Nahuasarf dan dan kadang tidak beraturan, kadang tidak beraturan, jadi tidak mulai misalnya dari dari ta'arif al-kalimah Lalu aqsamul kalimah Lalu apa itu fi'il, apa itu ism Tapi tapi tergantung daripada Bab-babnya di situ Nah misalnya kalau ad-darsul awal Di kitab Thani, jelit yang kedua itu Misalnya ada Inna wa akhwatuhah Ini pelajaran yang cukup berat Anda minta uh, Antum di, dari rumah uh, Sebelum kita belajar Anda minta Antum sudah lihat pelajaran itu Jadi usahakan sebelum nanti kita belajar jilid kedua Setiap pertemuan antum usahakan sudah baca sebelumnya di rumah. Agar nanti pertama lebih memudahkan antum nanti. Kedua, jika ada pertanyaan antum segera catat, ada pertanyaan yang bisa diajukan nanti di di <coughs> muhadharah al-qalimah insyaallah. Maka eh minta yang nanti ikut jilid kedua adalah yang su yang sudah lulus di ujian itu. Kalau belum lulus ujian itu, maka supaya jadi ikut muhadharah di studi ya kan. Nah, ini berat, ini berat. Nanti antum nanti akan bingung di sini nanti bengan detere-tere akan ada banyak manfaat yang bisa antum ini. Antum antum merojah lagi jilid pertama, antum download semua rekaman-rekaman kita dari awal sampai sekarang ini antum pelajari satu persatu satu. Insyaallah al-ilmi ya akhwan insyaallah bermanfaat walaupun kita uh, lama mempelajari ilmu ini. Nah, mesti saya nah, mungkin jadi mesti saya mungkin. Nah, tapi tidak bisa ikut tidak ikut uh, mengerjakan latihan di sini karena agak sulit nanti. Taib ya akhwan, uh, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Jika uh, ada yang benar maka datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Jika ada yang salah maka datang dari saya dan dari setan Dan saya menarik semua perkataan saya yang salah Kita tutup Subhanakallah bihamdik Asyadallah ilaha ila anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh